Nagyváradnak török kezébe esését s onnan kiszabadulását akarjuk röviden elmondani. Eközben néhány szóval a török foglalás szomorú következményeiről is megemlékszünk. A dolog úgy történt, hogy második Rákóczi György erdélyi fejedelem 1660. május 22-én száz fenesnél csatáját a törökkel elvesztette. Az én keblemből sem fog tejserkedni, mondá sejtelmesen a csata előtt, és szava beteljesedett. Fején, melyről a sisakot a csata hevében elvesztette, halálos vágást kapott. Hívei nagy nehezen kiragadták az ellenség tömegei közül, és nagy váradra menekültek vele. Itt azonban néhány napi szenvedés után, június 7-én elhúnyt. Halála éjjeléről maradt fenn a következő legendaszerű hagyomány. A haldokló fejedelemnek szemeit Petki Anna, a jelen volt fejedelemasszony, bátori Zsófia egyik udvarhölgye fogta be. Petki Anna azután kiment a várbeli palota folyosójára, és ott sírt. Amikor egyszerre a vár napkeleti bástyáján nagy fényességet látott. Erre egy kevés vártatva mondta a leány az ő atyának, Petki Istvánnak. Én bizony jó reménységgel vagyok a szegény fejedelem felől, hogy Isten irgalmazott neki, mivel most ilyen nagy fényességet láttam a bástyán. Erre Petki István így szólt, Szegény lányom, inkább hiszem, hogy a szent királyok ide temetett testeinek dicsőségére volt az a fényesség a bástyán. De az a fényesség, mely Rákóczi halálának éjszakáján váradom feltetszett, mintha ellátszott volna Temesvárig, hol akkor Alibasa az új szerdár táborozott. Az egykorúak legalább szentül hitték, hogy Rákócinak nagyváradi halála fordította a törökök figyelmét Nagyváradra. Alibasa, mennyi bús emlék fűződik nálunk e névhez, e nevet átkozta már szondikét apródja, e név viselője tette özvegyek ki az egri nőket, és azután még hosszú száz esztendeig hányali írta be nevét tűzzel, vérrel, hazánk történelmébe. Nagyvárad legnagyobb szerencsétlensége is összefügg a Zali névvel. A Szolimán a nagy 1541-ben Budát álnokul hatalmába ejtette, s János király özvegyét csecsemő fiával a Tisza-túra küldte, azóta a török császárok sajátjokul tekintették Erdélyt, s az erdélyi fejedelmeket jobbágyaik túl. Ha a fejedelmek megfizették az évi adót, és mint akkor mondták, hűségesen ragaszkodtak a hatalmas császár köntöséhez, akkor csak meglehettek valahogy, de ha panaszra adtak okot, kivált, ha közeledtek a némethez, mint akkor a bécsi kormányt nevezték, akkor ugyancsak meggyűlt a bajuk. Ilyenkor először is Nagyvárad, Boros Jenő, Arad, Lippa, s általában az úgynevezett végvárak érezték a törökök bosszúját. Így történt ez már Fráter György nagyváradi püspök halálával mihelyt megtudta a fényes kapu, hogy a barát, amint akkor a nagy diplomata püspököcs erdély kormányzóját nevezték, átadta Ferdinánd királynak a szent koronát, s vele erdét, a következő 1552. évben már megindultak a török hadak, s Temesvár, Losonc Istvánnal, Drégei, Szondi Györgyel elesett, Egert is csupán védőinek hűsiessége mentette meg. Így történt később Bátori Zsigmond fejedelem korában, amikor a török hasonlókból nagyváradot akarta elvenni, s hat hétig ostromolta is, és így történt Bátori Gábor legújabban pedig ifjabb Rákóczi György fejedelem idejében. Rákóczi György 1657 szerencsétlen lengyel hadjáratával nem csak hadseregét, hanem trónját is elveszti. A török megfosztá őt a fejedelemségtől. Rákóczi ekkor Bécshez folyamodott. Kész volt bármi súlyos feltételekre, még a száz év óta szünetelő nagyváradi püspökség visszaállítására is, ha a bécsi kormány segítségével erdély trónját megtarthatja. Azonban, mielőtt célját érhette volna, Szejdi, budai basa, török tatár seregével rajtaütött, Sgyalunál, mint láttuk, megverte. Szejdi ekként az előbb engedetlen, majd hűtlen fejedelem megfenyítésével elég tételt szerezvény császári urának teljesen befejezetnek tartotta az ügyet. Rákócit nem üldözte. Oldalvást a szilátságnak fordult táborával, és csak Rákóci halála után, de még júniusban jött nagyváradalá. Jól tudta, hogy a nagyváradiak közöl sokan harcoltak ellene Rákócében, gyalunál. Azt is tudta, hogy a menekülő fejedelem előtt megnyitották kapuikat, de azért mégsem éreztette haragját a várossal. A várba be se sőt, a város őrizetére cssaúszokat rendelt, hogy katonái valami rablást ne tegyenek. Csupán élelmet kívánt maga és tábor részére, és ezért köszönetül. Oltalomlevelet is adott a városnak, harmadnapi pihenés után pedig mind táborostul békességben tovább vonult. De Ali, a Temesvári basa, s legújabban kinevezett főszerdár egészen másképp gondolkodott. Becsvágyuls, amellett éles szemű ember volt, kirákóci megveretése és halála után azonnal tisztán látta a helyzet kizsákmányolható előnyeit. Az ő lelke is, mint minden muzulmáné, lángolt a félhold dicsőségéért, a padisahók birodalmának tovább terjesztéséért, és megvillant agyában a gondolat, hogyha ő e dicsőséget egy új sugárral, e birodalmat egy új hódítással szaporíthatná. Szolnok, Gyula, Arad már réguralták a félholdat, Boros Jenő is kevéssel előbb hatalmába került. Csak nagyvárad állt még és szolgált abban akadályul, hogy a török birodalom tokaig és szatmárig kiterjessze határait. Ezért a törökök sosem tévesztették el szemeik elől nagyváradot, alkudoztak, ármánykodtak bírásáért, s két ízben már, 1475-ben és 1598-ban viadaljára is keltek, ezrek életét áldozván fel falai alatt. Mindennek emlékezete merész lépésre vitte Alibasát, mint Szerdár most már elüljárója volt Szejdi Őt tehát táborával együtt magához vonta, azután megindult nagy várat felé. E egyik krónikása említi, hogy a e napokban Nagyváradon Szent László király lovak szobrának érc lova elnyerítette magát, hogy a nyerítést sokan hallották, és mindenki jó jelnek tartotta. Különben is a jó nagyváradiak azt hitték, hogy míg városukban a szent királyok szobrai állnak, a törökökbe nem vehetik Nagyváradot. Isten a szent királyok érdemeiért Megolta amazza őket, bár ne csalódtak volna. Nagyvárad 1606 óta, mikor Bocskai István fejedelem harmad évig vívta és bevette, nem láta ostromot. A vár akkor valamint kevéssel előbb az 1598. török viadalkor sokat szenvedett. Szent László székesegyházát egyházát is, mely még ekkoron állott, mint a rostát kiuggatták a golyók, de csodák csodája, teszi hozzá az egykorú feljegyzés, Szent László király szobrát kikerülték. Ez is egyik oka volt annak, hogy a népajkán e szoborról annyi csodás és szebbnél szebb monda keringett. A vár megrongált falait azután 1618-ban Betlen Gábor fejedelem javítatta ki, nevezetesen a vár déli kapujától jobbra eső bástyát Tőből újraépítette, mely ő róla ezután bástyának hívatott. Kőbevésett címerének s feliratának töredéke ma is rajta áll. Ezen kívül a vár belsejében egész palotakört építtetett, csak az a kár, hogy Szent László király székes egyházát, a helyet, hogy kiavittatta volna, földig letörette, s építkezéseinél annak köveit használta fel. Nem is volt áldás ez az építkezéseken. Betlen utódja első Rákóczi György szintén jó karban tartotta nagyvárad várát, második rákóci György pedig, mintha sejtette volna a jövőt, bőségesen halmozott fel benne élelmet, lőszereket. Csak egyről nem volt már ideje gondoskodnia. Elegendő számú őrségről. A gyalúi harc, de még inkább a fejedelemnek váratla halála megapasztotta benne, sőt, vezérétől fosztotta meg a rendes őrséget is. Második Rákóczi György fejedelemnek nagyváradi kapitánya ekkor Gyulai Ferenc volt. A nagyváradi kapitányság Erdében a második méltóság vala, viselője mindjárt a fejedelem után következett. Bátori Kristóf, Bocskai István, második Rákóczi György, a nagyváradi kapitányságból léptek Erdély fejedelmi székébe. Gyulai Ferencnek tehát nem mindennapi embernek kellett lennie, hogy második Rákóczi György íj kitűnő méltóságot ruházott Reá, s ezzel országának kulcsát is kezeibe adta. Ekkor ugyanis széltében azt tartották, hogy aki nagyvárad, az Erdély. Gyulai azonban hű lehetett Rákóczihoz, de nem volt hű erdély kulcsához, nagyváradhoz. Második Rákóczi György felesége, Bátori Zsófia, jelen volt férje halálánál. Régen királyok, fejedelmek, ha bármi messze haltak is meg nagyvárattól, oda Szent László király lábaihoz kívánkoztak temetkezni. De a Szent Királynak most már sem sírja, sem egyháza nem volt nagyváradon. Vallás dolgában is nagy változás történt. A Fejedelem asszony tehát úgy intézkedett, hogy férjetestét egyelőre ecsedvárába vigyék. Gyulai Ferenc kapitány a meghalt fejedelmet saját hintószekerébe tette, és a várőrség összes német gyalogjaival, de a magyar gyalogok nagy részével is ő maga kísérte. Kivonulásának kokául azt adá, hogy a fejedelem testének biztosságáról kell gondoskodnia. Igaz is, hogy a törökök gyalú alól a szilátságra fordultak, s Ecsedre is arra felé visz az út. De sem Gyulai, sem az őrség vissza nem tért nagyváradra, noha arra még négy heti idejük lett volna. Szalárdi s az egykorúak nyíltan vádolják is arról Gyulait, hogy szándékosan hagyta pusztán nagyváradot. Azonban feledik, hogy Gyulai Rákóczi Györgynek volt kapitánya, Barcsai Jákos a török pártfogolta új fejedelem, pedig már egy év előtt más kapitányt tett Nagyváradra, tudni illik Haller Gábort, de akinek Gyulai, a Rákóczi híve át nem adta Nagyváradot. Gyulainak tehát Rákóczi elhunytával nagyon is nagy oka volt arra, hogy a törökök, mint Barcsai útjából jó előre kitérjenek. Közben a magyar urak, kik barcsai fejedelemmel, alibas a temesvári táborában voltak, nem jó kedvökből, hanem tisztességes fogságban, tudatták a nagyváradiakkal, hogy városuk megvívása elhatározott dolog. Az urak közt volt Haller Gábor is. Érdekes, hogy mikor Haller nagyváradi kapitány lett, s gróf Csáki István gratulált neki, Haller köszönőlevelében ezt írta Csákinak. Az Isten sem engemet, sem mást akárkit is megne álljon, ha csak gondolkodik is nagyváradnak török kézbeadásáról. S íme egy év múlva maga haller volt az, akitől, mint nagyváradi kapitánytól, alibasa nagyváradot felkérte. Haller azonban hűmaradt adott szavához, még akkor is, mikor a basa hatvan fontos vasat veretett lábaira. Sőt, Levelet küldött, melyben inté a nagyváradiakat, hogy mutatnák meg hazájukhoz s nemzetökhöz való szeretetüket. Sa másképp nem lehetne, ajándékkal, például százezer tallér felajánlásával, igyekeznének megengesztelni a basát. Százezer tollér. Napjaimban bármely pénzintézet, de akárhány magánpolgár is egy pár óra alatt Előteremthetné, de kétszáz év előtt az rengeteg nagy összeg volt. A papíros pénz behozatala előtt, ami csak a múlt században történt, a készpénz mindenütt nagyon szűköm volt, de legszűköbben minnálunk, ahol a már száz éves török uralom az országot folyton fosztogatta, s amellett az ipart, kereskedelmet megbénítá. A százezer tallér előteremtése tehát méltán megdöbbent hette a nagyváradiakat, de készen lettek volna még nagyobb áldozatra is. A város egyik előkelő nemes emberét, Tisza Istvánt, aki már Konstantinápolyi követségben járt vala, menten el is indítják Alibasához, hogy ígérné meg a nagy összeget. Az alatt pedig, míg Tisza István oda járt, előfordult az a jelenet, amely századok óta maga erejére hagyatott nemzetünknél annyiszor ismétlődött, nevezetesen akkor is, mikor nem új régen először hangzott fel az a riadó szózat, hogy talpra magyar, hia haza. Szegények, mondja az akkori nagyváradiakról a krónikás. Valahol mi pénzök, ezüst markájuk, íkszerük volt, összehorták, a haza oltárára tevék. De mint mindig, Úgy ez alkalommal is legtöbbet reméltek Az áldozatkészség kiapadhatatlan forrásától, A női szívtől, Kivált az özvegyasszonyoktól. Sok özvegyasszony volt már ekkor minálunk. nálunk. Tisza visszaérkezése azonban Egyszerre más irányt adott a gondolatnak, cselekvésnek. Alibasától tagadó választ hozott. Arany, Ezüst tehát már nem segíthetett, de ott volt még a vas, az a jó kard, mely hatvankét év előtt is oly diadalmasan verte vissza a törököt nagyvárad falairól. Hogy megadják magukat, mint erre már Tisza István állta a basa, majd a janicsárok agája, a barcsajákos fejedelem is felszólította őket, arról hallani sem akartak. Ami ezután történt nagyváradon, az szakasztott mása annak, ami űszeg, drégei, eger, szigetvár és annyi hűségesen védett helyeinken megesett. Nagyváradon maga a város is azon száz év alatt, mely 1557-től 1660-ig lefolyt, sokat vesztett. Tűzvészek, ostromok, földrengések, szándékos rombolások alig hagytak meg régi épületeiből valamit. Az is megtörtént, hogy egy-egy nagyobb háza, mint 1658-ban a Gyulai Ferencé, melyben a krónikás szerint nagy grófúr minden udvarával elférkezett volna, véletlenül földig összeomlott. Ehhez járult, hogy a töröktől való örökös félelem miatt költségesebben építkezni már senki nem ismert. De a közművelődésnek még mindig jelentékeny tényezőivel rendelkezett. Protestáns, koncisztóriuma és főiskolája a hasonló intézetek között irányadó szerepet vitt. Papjai, tanárai, ekorokban is tudományosan képzett, tekintélyes férfiak, kik közöl többnek neve az irodalom történetben is ismeretes. Az irodalmi munkásságot nagyban elősegítette a könyvsajtó, melyet első Rákóczi György fejedelem 1640-ben Luneburgban vásároltatott meg s hozatott váradra. A sajtó húsz évi működéséből mint egy száz darab kiadványnak maradt fenn, több kevesebb példánya. Köztök új terjedelménél, mint tartalmának megfelelő ékes kiállításánál fogva, legjelentékenyebb a károigás pár szentírás fordításának újabb kiadása, mely éppen akkor 1660-ban volt sajtó alatt. A város kereskedelmes ipara is még mindig jelentékeny volt, bár távolról sem olyan virágzó, mint régen a török foglalás előtt, mikor a gömöri vashámorosok s Buda és Pest, Bécs és krakkó kereskedői s iparosai keresték felvásárait. 1660-ban azután ennek is vége lett, valamint mindannak, ami egykor nagyváradott várossá a magyar honvédelem s művelődés bástyájává emelte. Alibasa ötvenezernyi táborával s hatvan faltörő ágyúval már útban volt Nagyvárad felé. És amint közelebb-közelebb jött, Nagyvárada szerint pusztább és pusztább lett. Aki féltette életét, az nyakra főre menekült, Mondhatni, hogy még a halottak is költöztek. Penteházi István, talán éppen az ismeretes budavári hős atya, Továbbá pál kapitány és Balpataki János, Rákóczi fejedelemnek udvarmestere, a városbeli egyházban voltak eltemetve. Ezeket most sírjogból kivették, s a várba szállították. Július 11-én este, pedig mikor a török már csak egy napi nyira volt, a várost több helyen felgyújtották. A menekülők a távolból, a várba szorultak a vár falairól, könnyes szemekkel látták városuk végpusztulását. Harmadnap, július 13-án, mikor a törökök első csapatai megérkeztek, Szent László városának már csak ülthelyét találták. Kulai Ferenc eltávolságával, nagyváradvárában balugmáti alkapitány maradt, kevés számú magyar gyaloggal. Nagyváradvára nem épült hegyen, lenna Völgyön áll a sebes körös, és a pecce régi magyar nevén hívjó összefolyásánál. Összes erősségét öt bástyája, erős téglafalai, s azok lábainál a széles és mély árok képezte, melynek vizét a beléje bocsátott meleg pence télen sem engedte befagyni. Hajdan a nyilak, svaltörőkosok korában erős vár lehetett, de erőssége fokonként úgy hanyatlott, amint a tűzi fegyverek tökéletessége emelkedett. Ez a tökéletesség 1660-ban már magas fokot ért el. Emellett Alibas a tüzérei, mint az egykorú tudósítások mondják, Leginkább olaszok és németek valának. Nagyváradnak ellenálló képességet, Tehát egyedül védőinek ügyessége S önfeláldozása adhatott. De hol voltak a védők is? Egy ismeretlen múltú alkapitány, S néhány magyar gyalog, Még nem védősereg. A várban tűzmester sem volt. Gyulai Ferenc kevéssel előbb Azt is világgá eresztette. De nem volnának itt ezer óta, ha nem vagyunk, az a faj, mely puszta is kész neki menni az ellenségnek. Mihelyt Biharvár megye urai s nagyvárat polgárai elhatározták, hogy nem adják meg magukat azonnal lőn ember mindenre. El se hinnők ezt. Legalább mi a tapasztaltabbak, ha éppen mi saját szemeinkkel nem láttuk volna, hogy a hazaszeretett csodákat mivel, s mint egy a semmiből teremtelő hűs katonákat, diadalmos vezéreket. Balog Máté alkapitány egyszerre vezér lett, s táborkara is megalakult. Igen, bizony táborkara. Nyolc férfiú adatot melléje, a krónikás szerint minden dolgok igazgatására. Ez a minden dolog pedig a vár védelme, tehát katonadolog volt, s a nyolc férfiú között alig akadt kettő, ki katonaviselt viselt ember lett volna. Mai nyelven azt mondanók, hogy táblabírák voltak. Az egyik boldvai Márton volt, a másik belényesi Ferenc, mindketten Biharvár megye alispányai, a harmadik szalárdi János, hiteles helyi jegyző, tehát a tollnak békés embere, ki nagyvára de napjainak síralmas krónikáját is megírta. A negyedik, ötödik, hatodik egyszerű városi tanácsbeliek. Csak ráciános János és Ibrányi Mihály lehettek, mennyire annyira katonák, amaz balok kapitány helyettesévé rendeltetett azon esetre, ha balog eltalálna esni, pedig hát ellenkezőleg történt. Ibrányiról megtudjuk, hogy részt vett második Rákóczi György lengyelországi hadjáratában. Egyet azonban mind a kilencen nagyon jól tudtak, azt az egyet, hogy mi a kötelessé. Első dolguk volt, hogy Erdélybe és a szomszéd vármegyébe különösen Tokajba hírtattak, adtak, gyors segítséget kérve minden ünnen. berdan dein du Kim küzürün da mersan hast over begann bir ter oldu taşerde Köszönöm Kajnál, tehát Nagyvárattól csak néhány mérföldnyire, ekkor Veselényi Ferenc nádor közel 2000 Szócsesz császári tábornok pedig tízezer főnyi hadtesttel táborozott. A nagyváradiak legalább néhány tüzért, s három négyszáz jól lövő gyalogot kértek tőlük. A kérelem teljesítése azonban a legjobb akarat mellett is egy nagy akadályba ütközött. Első Lipót császár király, s a török közt ekkor béke volt. Ha nagyváradot a tokai táborból megsegítik, azt a török kicsik kívül a béke megszegésének vette volna. A dolgot tehát elő kellett terjeszteni a császárnak, ki akkor grázban időzött. Míg onnat, a parancs megérkezik, nagyváradnak jó szónál egyebet nem adhattak. A váradiak ez alatt annál inkább igyekeztek segíteni önmagukon. A vidéken hamarjában összetoboroztak száz legényt, erdélyből is bevontak vagy kétszáz gyalogost, a rabokat kivágták a vasból, s a váradi diákok közöl is harmincöten önkényt fegyvert ragadtak. De még így sem voltak többen 850-nél, és még e közt is egy egész század személy volt, Afféle balkán származású, szláv, olázs zsoldosok, kikről a szintén egykorú Krausz György krónikás is megjegyzi, hogy veszedelmes és hűtlen nép. Pázmány Péter méltónak ítélte nagyváradot arra, hogy megtartásáért akár az egész kereszténység harcra keljen. Szakértők szerint nagyvárad sikeres védelmére legalább ötezer jóvitéz katona volt szükséges. És íme nem volt több, mint 850. Egy-egy bástyára az öt közöl alig jutott 150 ember. Tartaléknak a 35 diák maradt, almási Dávid hadnagysága alatt, s a vidéki száz legény meddig maradhatott. Mindenik bástyára egy-egy kapitányt állítottak, a Betlem bástyára vérgyörgyöt, a királyfia bástyára boldvaiggergeit, a már említett Alispán fiát, a veres bástyára Nagy Ferencet, ki csak imént került haza a tatárok rabságából. az aranyos bástyára Tisza Istvánt, s vele Takács István váradi főbírót, továbbá Szilágyi Pétert és Hegyesi Jánost, mint hadnagyokat, a Csunka, vagyis a nyugati kaputól balra eső bástyára, Sztépám Ferencet, ki szintén most szabadult ki a tatár rabságból a lőszerek főfelügyelőjévé pedig Szatmári István tették meg. Azután erőses küttőnek egymásnak, hogy ezt a végházat a kereszténységnek megtartják, s ha Istennek úgy tetszik, életöket is leteszik érette. Majd a bástyákat körülrakták sűrűn lobogós kopjákkal, sok szép lovas és gyalogzászlókkal, s így felbokrétázva, mint valami lakodalmas nép, Várták a Libasa táborát. S midőn annak előhada július 13-án megmutatá magát, köszöntésére egész tisztességgel rája süték a várnak ágyúit.